Berrien tenore azurekine panzo irigarai eta bi manifab manifestaldi parezpaj atzo baionan. Alde batetik mazten eskubideen aldekoa, bestetik mark aieta bezpikoaren aldekoak ez dute bi elgerreteratzek elgar agrapatu, poliziak bienarteko, esia egina baitzuena. Lan reformaren kontrako eguna da aztezken hau, mobilizapena hundien mentura frantza eguzian, bayonan ere, bi ikus moldeen zuen ditugu berrizailuntan lan reforma urtaz gaitzesten duen erizain, erizain batena, eta bestalde begionez ikusten duen aleen duboa empresa buruarena. Sozialmogimendoren ondorio eta ikbat, greba treinetan, endaiako geltukira jorengira zuzenian, zertangiren ikusteko. Eta kiroletan finala erdiak gaur abiatzen ditu angeluko hormadik, izotzokei etaldeak, olivie dime, trebetzaileak, garen dauku, nola prestatzen diren. Aroa zurik ingatelin. Mementoko sortzi gradoko temperatura, temperatura golenak ama bigradoren inguruan, mende baleko aizaz karako fatuko du, ortsanz kraskadak eta euriak ere gaurkoak gaurko hitzemaiten dozkigute. Emazten eskubideen aldeko eguna atzo, manifestaldia bayonan, margaietek abortuaren kontra egindeklarapenen gaitzesteko bereziki, aratsaldeko bostek iterditan asitzen ebil aldia espanako karikatik, han seieun bat emazte eta gizon bildu ziren, jarrera atzerakoien edo gibelakoien aurka, alazion zaramaten banderolak marga forestie hun bat pertsona bildu dira mazten eskubidean alde baiionan atzo ajatzean. Denbora bereana Baionako katedralean frente naionalak eta maniifportzuuz kolektiboak haiia eta auuzapearen zustengatzeko zuten. Poliziak Manifa feminista ostopatu du katedral inguruan! <tose> <tose> <tose> Katedralaren eskilak joara zidituzte luza zeliza integristaren aldekoek. Azkenean manifa feminista katzera egindu eta egiko etxera aile da. Manifa feministaren artean, banderola ubel hainitz, jajera atzerako jena horka, edo nire gorputza nirea da, idatzia bertan. Kolektibo hainitzeak daitu zuten manifestzaldira, lebazkoz, paf, emazteek diote, edo ehatzezetak, Bernard Gasean, lebazkoz, ge, lesbiana eta tranchexualen kolektiboko lehen dakaria da. Emazten boroka, denen boroka da, gizonen, emazten eh, lesbianen, geien boroka, gauza berada, dien uh, deberak dira, tretsuuen kontra, eta behar dugo denak elkarreman tretsuak anzinatzeko. Egonguruko borroka, badira ersomontan gediak gihila nahi dute egan, abortua berrizken du, eta beharda kassu eman, Espainian uh, enxietu dira de la biurte, gauzo de itia, berdugu kaxu eman. Gauzak ez dira betikoa ina eta berda beti uh, kaxu eman ez uh, borroka in. Horten eldu eta gazteak baina gizonak ere urbildu dira, numrean, marchuak sortziko manifestaldi untara. Eta beste egitxako manifestaldirik egun baionan eta beste hainbat hiditan lan reforma salatzeko eguna, eguna izanen baita astezken hau sindikatek gogorki kritikatzen dutena Miriam Elkomri lanaren ministroak medef edo nagusien abantailetan egin duela eta inbat borukaren ondotik langilek ardietxi sozial hilabaziak galduko direla alenduboa enpresa budua da uneka atik ez du begitxarrez ikusten e reforma entzunez agon Nik begi unazik usten dut, bo, badira gauza batzu behar behar dinak ho betu, eh? bistanda, bera, bon, frantzian da, beti alda, alderak eta batzu aldo diraik beti uzkur gira. Eta, bon, ez tutusten behar duen, eta behar da, beste lasaitezu bat sartu. Uste dut, a izango dinak, utzi behar du lanien agda izan da den, 8 amosteroen, bergoioren, Eta ura pagatu behar da, ez dago kendu behar laneko imaia, ara, niko hori ikusten dut, eta, bua, misten da behar dira langileak uh, begiratu, eh? ez dila ziren haig gauza itena langilekine, eh? bua, derechua gordira, errespetatu behar da langilea, eh? eta langileke behar dute nahusik errespetatu, gara. Alendibo enpresaburua mintzo, sindikatak beldu dira, epe laburian horita amostorenak mehatxatuak izanen direla, ikusiz, elkomri ministroaren reformak, horren gehi gutxiago pagatzeko hartia zabaltzen duela, erretretan den erizain batek eman daukun lekukutasunara bera, hori ez laike onargaria. Uh, ui, ui, jai bien profitea de 35 eur, uh, merci Martino Brie. Ongi baldiatu ditut horita amabostorenak, milesker Martino Brie. Oshagari sektorean, sozial mailako langile bezala, ez dakit, eritmoa atxikitzen ahalko nuen lanoren gehiagurikin. Investizamendu eta inda handiak alde giten du. Untxa izan behar da buruan eta oshagari aldetik ere, dindeak sendatzen laguntzeko. Beraz nere ustez, oitama bosturenak kentzia, ez da aterabide egokia. Miliumat presunek izenpetua dute lan reformaren kontrakopetizionia eta manifestaldiak deituak dirastezken ontan Frantzez Estadu Osuan, bai honan goizeko amekontan emanada itzordua lan boltsaren haintzinean ondotik, egur diter ditan, elgeretaratzea eginen da, subreveturaren haintzinean eta atzaldian mogimenduak beste egizan segituko do, hainbat sindikat eta elkartek usatu kolektiboa bilduko baita, biltzaren agosibatian lan boltsan, Erreformaren kontrako burukaren segira aipatzeko uniloturik uh, greba mugimendua bada treinetan ere, barda asia, iduriz uh, beizikidea raikia izaren dela alaziotena haintzinetik sindikatek, lau sindikanagusiak deie gina baitute, eta goazen haintzuzen zuzenian, endaiako geltukirat, uh, han baitugu Joseluis Aizpuru uh, lukasetaria, baztegunon uh, Joseluis, eta zer berri greba horri doakionez, endaiako geltukitik. Na i uno pansota e uno e, en sulle cosidie vera slanco di Goren mobilizazio arracastatsua bizaren dela tren garraioetan argida goizontan hemenen daiako go, trenen topia ia utzik da desertua uh, dirudi usaian bigaiari ikusten direnen adaponatan goizontan ia utzik gipuzkotik etorritako Bi eda iru partzona bakarrik hemen erdigaldurak informazio lehiatela guziak itxirik eta txartelak banatzeko bolegok ere gakotuak. Ezen zefak autobuz herbitzuak antolatu ditu eta baiona akizedo moxotik elduko dira endaiara lehen autobusak Eta e, horren batetik goiti partituko da adibidez lehen autobuz bat emendik akizera buruz. TG-beri dago kionez, lehen TG-ba, emendik partitzko den lehen abiaturantiko trenla, bera, zeiek laurden gutitan, abiatuko da, emendik bomparna zera, eta ez da, besterik abiatuko goizeko hartio kartio, hemen ia utzik, ez da, ya inor. Mirosker, xeita xunolik, emanik, enlaiako geltuketik, Joxel Luz Aizpulu, Reuteraziz, CBS Sindicatek, Pentsatu Rutela, Griba Bogumendoa, ubiar goizeko sursia karte, xegitzea. Bestalde Mikel Carrera Xobe Euskalpresua espainiaratu dute atzo epe batenzat. Frantzian bizi osorako kondena betetzen ari du bi.000 eta ham arrastatatu zuten etako buruzagi bezala ekria akkusatua da Jean Serergeneren jandarma hiltzeaz Parise aldean. Gizartearen kontrako krima egitea akusaturik Espainian ere epaitu nahi dute hainzina auzitikgi nazionalean galdezkettatuko dute eta gero berizz Frantziako presosonndegidat il sulico dute Bestalde maiaz Bayona eskualdean, xaharren bakartasunaren kontra lanian aliden elkartia da, horterako belaunaldi desberdinen arteko kolokazio edo etxekidezak plantan ezartzea proposatzen du, pro, berroita mar bat presunek osatzen dituzten bikotiak izan di, badira momentoko geienak kostaldean kokatuak, marxo astapen honta egoiti, zerbitzu mota berri batele proposatzen die, xaharri aktivitete batzuen egiteko laguntza ukan dezatean eta elkarteak lana sortatzen du xarrak eta bolondresak elgerren artian harremanetan ez ari zarduladunek e xeikio aurreztuko daukute elkarteau ondoko berri xailan erranditaik hori loturik erriko adinekoen alde hainbat neurri eta zerbitzu plantan ezartzen ditu, angeloko erriko etxeak beharrezkoa dionaz, diakinez, amekamila zorsiun angeluar badirela, iruro Ego gehiurte baino gehiago dutenak eta jendetza hau eguneko, edo jendetzaren haren eguneko behoia kasu oktan izan den dela Bimilata, ogoian angelun. Badu behazeriko etxak egiten hau bat muntatua, ondoko laurten zat, besteak beste, bakarrik retretatuen resibitzeko izanen den giseta edo gune bat polo solidarite egituran, adinekoen aldeko servizu egoitza baten sorzea, eh, bestalde zahar eta gazten belaun aldien arteko kontseilu baten molatzea, kirola aktivitate egukien proposatzea, plan horrek bestalde, zesea ez edo, ekintza sozialaren zentruaren berg egitu ratze bat, ekeriko du. Kirolak sigitzeko izotzukeian lehen mailan angiluko ormaldik lehen mailako finalerdiak jukatuko ditu hastezken eta larun bat untan eta hori kan normaldiako kan taldiaren kontra joaneko partida aratsuntan egan bizala, han normandian, kanen talde gotzura mes fidantzarekin hartzen duena olivierime ormaldiko trebetzaileak. L'équipe de Kanz en équipe qui descendait de Magnus euh, en début de saison. Kanz taldea, Magnus mailatik jautsi berria da sasoin Astapenean favorituetan zen, baina zailta esunakukanditu Astapenean bere marka katxe maiten lehen mailan. Pixkanaka pixkanaka jarri da eta dinamika baikor batean da gaur egun. Le fet de, de a le retruela ne me surprend pas,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 La Asaiago jokatzeko Itzulerako partida Oli erarumatean eh, Angeluko labarren eginen da Bi partiden ondotik bana berdin balima dira Izanen da ilugerren partida bat denen Frenkatzeko eta oli igande aratxean jokaditeike Angelun berian Itzordu bat, do bi segitzeko, erri elkargo bakarrai paralia intzate, zergatik eta zertarako, eta zuk zerdiozu, gai honen murian, aratsalde untan, seiek eta erditan, bada informazioa bilkura bat, e, miritzeko, elkarte netxean eginen dena eta Ruz-Elea izeneko konpainiak proposatudik Ronde bi aizpak izeneko dansa ikusgarria proposatzen du gaur Dona Paleona Ronde bi aizpak besaulkibaten inguruan eta lampabaten pean maiten den bidantzarien dako dansa eta irezko pieza da konplizitate aurkaliza eta amodiozko dansa bat gisorten aurkesten dute ikusgarri hau arratxaldi honetan, sei honetan da Dona Paleoko zen lui Gelan ronde bi ice